مزارے کے گردانوں کی سیغھوں کے علامت جن سیغھوں کی شروع میں مزارے کے علامت حروفِ اتینا آجے وہ سب مزارے کے سیغھے ہوگی لہذا یسکیدونا یعلمونا یعکیدونا وغیرہ یہ سب مزارے کے سیغھے ہیں کیونکہ ان کی, کیون کی شروع میں مزارے کے علامت حروفِ اتینا میں سے یا رہ آ رہی ہے دویو اته مضارع تیری به مونږ څنګه پیژنو مخې د مازی علامات دی ویل کومې تیری تا تو ما تی تو ما تون اخر کې تا تمتي توما دون راسي یا د کومې تیری په اخر کې تو نه داراست یا د اخې په اخر ما قبل مذم او په سر کې علامت مضارې نه یا د اخې په اخر کې نونی ساکنه راسي دا نونی مفتوحه راسي او په سر کې علامت د مضارې نه وي یاد اقما صیغہ د زرابہ د نسارا اکتسابا استخراجا د تزاربہ د زراب په وزن باندرا شلو د چوری د شاسیږي د د ماضی صحیح دی د د ماضی علامات او غزه علامات د دی چې د کوم په اول کې حروف یا تینرا کې الف یا نون دې سلو رو نو دا بده مضاری صحیح وي نو د علامت تمګه داو کې زنه چې استخرجونا یا یعقلون یا او یا یست جدون در طولی د تغیی دی؟ مزاری تغیی زکر دی چی دی پسر علامت تا مزاری تی چی ده یا را ده دا. اسوال و آده دی گی اربان خواد یا تا علی کنون علامت تا مزاری را تی یا دا مزاری تغیی؟ نا دی نه خدا معلوم است و یا سراب ام نسال تغییی <سؤال> لکا؟ مزاری زکر دی پسر کم تی چی لی لکا؟ نا جواب دادی یرا یا سره ځکنه د چدا یا سره کی دایا اصلي د په مقابله د چا کې راغلی دا وا کی دایا علامه د مزارع الہ د چدا اصلي نه وی په مقابله د فاو عین علماء کریمه کی نه وی بیا دا وای کتاب د عالم یعلمون او باب د فتح یفتح هنا د مزارع واحد متکلم اعلم او افتحو دا بالکل د چا سره د شتابی تر مشابهت ور دی تفضيل ام وزن ده عالم اوس او اوسه سادي او واحد متكلمم د چا پر سر دي کوزنته اعلم اوس او اوسه رزي اوس بمنګه دا څنګه پيزنه چې دا واحد متكلم په لمزاريه ده کدا چې غدا اسمي تفضيل نه داغي د دا پيزندلو طریقه درته کې وي د شپي پيزنه وي او يدا په اعتبار د معنا تر پيزنه دا چې کومه جمله کې مستعمله شوي ده يوزل بيد مزاريه معنا او يوزل بيد شي تفضيل معنا کده مزاره مانا پاکی جوڑی دل اخوصیقه ده مزاره بسی یا کده اسمی تفجیل مانا پاکی جوڑی دل اخوصیقه بسی اسمی تفجیل بسی بیا تنبیح کده خبر اکی کبھی کبھی فیل مزاره کسی غوپر لا مقع داخل ہوتا ہے اس کا مانا تاکی ہوتا ہے جس سے اسلم تو لی ادخل الجنن کل اکل ادشی چل کی په فله مزاربانې لاې کوي د داخلېږي او د هغې معات تاې وردو کې دا ې پښتو کې تردیم را ځي دد د پااره یعنی معنا د تعیل په کې پیداشيلتیت والا معهې پیدا چې اسلام تو ما اسلام راړولې لات خولا دبي د پاه چې زه داخلم جننت ته نو دی دی لات خوې د دی لاې کوي د امر سره چې شي را ځي لامی که هم مقصود دے او لامی امر هم چیچے دے مقصود دے نو اوس پا منگا دا سنگا پیزنو چی دا لامی که دے کدا چیچے دے لامی که دے او دا سیغا د فیل مزاری ده او کنا دا لامی امر دے دا د دا ساگا امر ده نو دی ویچی حالا که بددی فیسان دلو طریقم دادا چی دا با مانا سر پیزنو یو جل بدا امر مانا اوکی یو جل بدا فیلی مضاری معنا که قدمر معنا سي کېدله چې غد امر بسي قدمهږي لږه مضاری والا معنا سي کېدله مثلا دلای مته معنا هو معنا د علتيه ته ک معنا د علتيه ته کې سي یعنی ما بعد والا فعل د علت ګرځېدله څه د ساده فاره د ما قبل د فاره نو خو بیا په دالم لا مې شي لا مې کې او کما ما بعد علت د ما قبل د فاره نسو جوړېدله نو د دې بد چې څه وګورې په تور باندې دا و لکه لیت خولا نل م کې لید خولا د کې دا لاې مه دی او لیت تفقه وکم دا س شي د لاې دی خو دل تهدي لیت خولا د معقب د فار نهشي جوړيلی دي وجه نه په لیت خول نه کې د لا لاې دی امر دی او ل تف هو کې د دا الله دی د چا د پاه د معقب د پااره فلو لاهفرین کلل لفرقې من هو نودېو چې نه علاقه د چي کېږي نو د د طبیعتي چې د عالم لامي که د د شرط ده فعل نه په غیر موقت فعل مزاري منفي او فعل نه کی ګردانو کوم څه ښو کی علامت اوس د غیر نه په غیر موقت او د نه هېد ګردانو علامت درته کي نه په غیر یعنی فعل مزار منفي یو فعل مزاري منفي دا یو فعل چې شه نه ده د دې علامت چې ده نو علامه فائدہ ده خام چې کلمہ معنی په داخله تي یا لا نافیه په فلم ظاریبه باندې داخله دي دا ما اولای نافیه په فلم ظاریبه په لفظ کې څه تغیر نه راوړي ناحیه چې داخله شي په فلم ظاریبه په لفظ کې څه راوړي لا کما یذریبو او لا یذریبو نو لا یذریبو کې چې لا نافیه یذریبو په قول عال باندې دا او چې لا نافیه چې نو اخر کې څه ور کوي جزم ور کوي نو داسې سم دوه جن اخر کې څه چې لکا ساکن شنو چې څه تی نه شي لا يجرب لا دومره خبره ده چې دا طول خو څرخو او دا هم بلا يجرب لا تجرب لا اذرب لا نذرب او لا ينافقي څنګه وي لا يجرب ولا تجرب ولا لا نذرب مانهم फरक واضح دي کله ځکه په لا ينافقي نه لا يجرب ثمنا وهذي اونکي او لا يجرب او هل نكتب اوسې او لا یجریب سمانا وهل دی اون کی غیا وسره وهل دی اون کی دکی او ندیوجنه مانن پرستا نو کو خو... الاکن دا فرق د چلای نافیستی دا تازم نه راولی او لای نافیستی چ راولی جزم راضی 500 کیتزم په 500 سره وو 500 په 500 د سره ای دا دوس غین دی یجریب نو چې چ وخت لا نو دا نه نه کی د وړ یو شان تر دی لا یجریبنا لا تجریبنا او لا یجریبنا او لا تجریبنا نا هی وی ازیر ابنو تعطیق صدی او نه پا کم تیسه دی ازدی اللہ تعطیق ندائی ای نو دل تا با منگا فرق کی نو دل تامدگا فرق دا چې دا هم پرق پیتے بار دا ماانا سرکیگی کنهی وی علا ماانا سی گی نو دا نهی سی غبائی کنهی وی علا ماانا سی گی نو تیسے به گی دا نهی وی علا او نوری سی گو کعلا دا څه نسته دی نو لا نه هي ددا چې پندوسې وکړم راولي دا تجزم په کیسه ده تجزم یو کله په سکون سره وي کله تجزم په سکو د حرف علت سره وي دا چې تناقصی ناقصي ناقصي واوی کوي ایو کالی کوي لک یدعو تدعو ادعو هم بیا لا په لا يدعو لا تدعو لا ادعو لا ندعو دا دغصه او چې لا نافیه داخله شنو بیا د تجزم التغاو او چې په لا يدعو کده لا يدعع لا تدع لا دعع لا نضلا ن لا ي لا ت لا ناسم وري و قي ل سااق او لا نقي على کوهقيته نه سااقتي بس دغه فرق شو د في او نه ک نف ج نه ورکي او نسي ورکي جزم ورقيته الب ت دو غ کدا چې لا يظریف نه او لا تذریف نه من فرقف معنا تر مع نه جوړي او معنا د نه في تولون به کشي هيجهد باللم او مواق <تصفيق> بل نګه <اه. تصفيق> <سنگا؟ تصفيق> <تصفيق> مانا کې او مانا کې دا فرق دا صغير صغير ده چې لا درب ل لکه یاغ یو سړئ او لایب وهل دی اون کغ یو سری فهغې کې طب دی په کې او په ناف نشته دی ف جهد بالام او موقعبل ناسسی په خوډی راسانانه دي فلی ب جهت بالام فجهات بلان صی کو م د غه چې دغې په سرشی راغللی لم یجازیمت راغله داجه حد بلم سو اولن ناصبه کرغله نداچی چیسو داد دا مؤکد بلن ناصبه ولا سیغسو پهل جهاد بلم اور مؤکد بلن ناصبه کا پہ انسان اتو بالکل اسانه جس چي وک شروع میں لفظ لم یا لفظ لن هو تو پهل جهاد بلم اور مؤکد بلن ناصبه کی گردان تا چیغه جس لم تفعلوا دا داد جهاد ولا سیغدا او زکه داغي په سر کی چی او لن ینالا دا د چاولو سره موقټ بلند نصیبه ولا چې غږه د دې په سر کې چیرې راغله ده بلند راغله امر به مونږه څنګه چې په ځنو چې صیغه کی سره ملانه مکسوره هو او اخر میں هو یا اوس صیغه کی شکل ما قبر پړې ہوئی امر حاضر معلوم کی صیغه کې سات ملته هو د کوم صیغه په سر کې لای یا اخر کې او اخر کې جزم یا د دغه صیغه شکل او صورت چې کوم مونږه امر حاضر دردانو مخ کې ویلې دی باندې مثلا اذرب اذرب اذرب الى اخره نذلت عددي فشانت وندى بده امر صيغي لك تشي واخلا ليعبد واخلا ليعبد واخلا يا امر كصيغي كون كي انكي شروع مي اسكي شروع مي لام مكسوره اور اخر مي جزم مي جزم څنګه اداصل كي يعبدون لام امر فداخل دا سو اخرته جزم مرتب جزم دوت نه دانون يا عربي تشاسو طاقت دا خبر کي کبي کبي لام امر لام امر داخل ہونے کی وجہ ساکن بھی ہوتا ہے. ہو جاتی کل اکل دشی چل کی گی تھی تقا لام امر بانیو بل حرف داخل تھی کنا دا لام امر کیسے کن ساکن تھی. لکا والی طالب طف دا سل کی لی طالب طف ہو نو وہ پی داخل سے دا لام امر کیسے کن ساکن کن فالیعبدو رب حاضر بیدو دا پاسل کی تیشے ہو لیعبدو نو لام امر پی داخل سنو یعبدو تھی جور نو ني عربي بیا فاپه داخله تا نو غلامي امر کی ته سو عدالت تاکي دا تاپاسر کي ليا طالب تا ليعبدو او اذكر فلق دا د چاپ سان ته د شي شري امر شي غدا ز کدا د چاپ شکل او صورت باندې ذکر لري ها پرشنه اړه بلاند کیږي ازبېو کمرې ته وبنن وي وای ده وای اه أوه. كدا اتسقي به طول نور مثل لا لا استنى ليكمره توقي علمت ليش انفعلت غير بمنه ثنقه في ذن مجرد كي خدي راسانه ديكما دي سي غف وزن الفاعل سر راسيف وزن ده كار يكون تفاصيله بده شاف شيغي ولهذا دي, دي وجنا جعل ناصر قائل سامع بائع سائل ترول د اساس غدی د تفاعل غدی د کذاب پهند د شاسره دی له او او په مزید کې دا خبره ده چې پسر کې می مزمومای او ما قبل اخر په کچی چوی له ک مقصوري کا مقصود نوي خو مفتوح هم نوي او د په دې باندې کا مقصود نوي خو شي شنه لکه لك متقونه او لکه متقونه دا چې غږ شي په دا غږ د مزیدو او صدا یو علامه ده چې خبر کې څه کېږي نه مي او قبل ده کوم عقب له اخر په کسر استا نه ما قبل او کسر نه صدا نه کوچي شه نه لکه په خام نه صدا مستقونه کی دا مستقونه کی ما قبل له دا ما نه مستقونه کی دا صدا واښ تاکي نه راغله او مخ کې نه تقاق موجود دي زم مدا او خبر ازاده که زم دغه نه خوشی جن نسده لکا، فتحام نسده لکا دو دیو جنہا ننگا، چیدا مستقیمون ویو متصرخون، یا متقونا، مدعونا، مرمونا دا تولا لکا چیشی دی؟ در اسمی فائل سیغی دی اسمی فائل کی شخو علامت یہی ہے کی شخی سلاس مجرد سے فائلون کی وزن پر آئی گی جیسے جاعلون، قائل قائلون، بائعون، سائعون اور مزید او دروبائی مجردون او دروبائ فیلې غو کې شروعې میمي مضما او د درمیان م نظیر وه کا سره به که نه مستقيمون متثر په مومونګل یا درمان م زیر نه ته زبر نهې که ر ن ن ن دبر هم نته لکه مطفونه متحونه او مربونه چې مفول سیغو او د هغې د ګدانانو علامت مپول د چې علامت عادت چې دته سلااتې مجرهله دې شغې په وزن د مفولون سره را ي پهزن د سا سره راځي یا سرار کېتیشي مې مفتتووهوي او په درمیان کې ماقبل اخر کې چی چې وکاو واو ماقبل چی شبی یا یا ماقبل چی شبی مکسور بی یا په اخر کې د دې چی واو یا چی رازی مشدد رازی مثال به څنګه چې دلته واو ماقبل مذمومې لکه منصور مفتوح مقول واخله یا ماقبل مکسوره غل له لکه مثال به څنګه لکه مبيع واو مشدد لکه مدعو مطلون یا یا ما قبل مكسور راغل الکمرمیون مجسیون دغه طریقې سرداشي مقبوله او مزیدونه بالکل چې وزن دیش مقبوله استفادې په شان تر ازي او فرق دا د دې کې ما قبل اخر تي شي وي مفسوخ نو مثال په تو رالت مستقیم هو نو دلتا چې راځي مستقیمون دزي حالت چې د مونزيلون د دلتا چې راځي مونزيلون دلتا دلتا مونز دلون دزي التا متأخرون د دلتا چې راځي التا مفصلند ادلث السيرادي مفصلو سمقول دچو علامت عدد ثلاثي مجرد دا دچي پوزند يعني فسر کیمی مفتوحه راضي او فمنسکی یعنی منز سما مطلب ده, ده داخری حرف نظمخه کی چکم حرف دای التا قبل مزوم یا یا ما منصور وی لك منصور مفتوح مقول او یا مشدد راضي لك مدعو مطلوب مربي او مسيون او ثلاثي مزید او رباعي او رباعي مسجد او دره په ديشي غوږي چې ما کول سيږي چې سره مې ميمي مضمون او درميان مې فتحو غا سر کې بچي شي مې مضمون او من کې بچي شي ویلکه لک منزل المفصل المطهرون يا درميان مې الفو غا يا به الفو مې لک مختار او مبتاع مجثارن مرضى نو تا الکه دا د اسم مقول شي غو علامه د ظرف شي غو علامه دا هغه علامت دا ده ده چې دا غي فسر کې بمیم مفتحه راځي او ماقد اخر کې به يا چې چې ویلکا فتحوي يا به چې ویلکا زموي دا کسرو وي نو هو دا به شګه دې ظرفي سر کې بمیم مفتحه من چې چې راځي کسرا يا چې چې ویل فتح دا دا خبره ده دا, دا مضارع د مغاری په سر نه کدا د مکسور عين مې یعنی عین سلمہ باندې کثرت دی دا دزر پټی چې راځي مکسورل عین راځي اق مضاریع عین باندې کثره نه وی کثره نه څه معنا یا فتحہ یا زمای د ډول نه دزر پټی چې راځي مفتوح العين راځي لکه باب ضربای تجربونه چې راځین ما درېګون راځي باب د نصرین سرونه چې راځي مان سرون باب د ما افتہون راځي اگر یی وو کې سرومی می مفتها او درمیانه زبر یا زیر وو ته اوث می وشرط کی خوشردا ده چې د الته په مصدر والا معنا نه صحیح کیږي کتر ته مصدر والا معنا نو دا په مصدر ميمي وي خو دې په ځمان هغه مصدر چې دغه په سر کې شي وي ميمي په دې کده باندې باندې ته مصدر ميمي وږي هغه مصدر چې یو مصدر مبيع کل تاسو یو مصدر مبني للفاعل مصدر مبني للمفعول مصدر مبني للفاعل چې مصدر نسبتاه شوی فاعل ته شي مبني للمفعول دا معنا چې مصدر نسبتاه اگر مصدر والا مانا تک ہو تو مصدر میمی کا سغاگا مصدر میمی اس کو کہتی جس کی شروع میں میم ہو لکا منظرن، مرجعن، او مصیرن، یا مصیرن دے او مصیرن، مصیرن، مصیرن، مصیرن اسم علا داقی دا سغاو علامت دا دے اگر کسی سغی کی شروع میں میمی مقصورا ہو درمیان میں زبر یا علیف ہو حصہ کی میمی مقصورا ہو او پرمنس کی فتحہ یا علیفی ندابت اسم ہے لکا او ا او مين او دال مثال کمه محراب او مفتاح واصله اسم تفضیل والا چېغه اعداد چې کوم چېغه په وزن د اذر ابو را بده دی یو شکل معین چې کوم چېغه په وزن د فاعل ترث یا په وزن د فاعل ترث متا بدل چېغه وي ای دا به د اسم تفضیل والا چېغه وي خو دا دا چې د زیادتي والا معنا وکړه کله کله چې په چا دا یو عالم امرازي په دا چې زونو په یو زاد پاندره نه چې دا معنا چې په دې کې د زیادتي په نسبت سره تا اگر کوئی صیغه اضرب الی اخریہ کی زربہ الی اخریہ کے شکل ہو اور اس میں زیادتی والا معنی ہو تو اس کی تفیل کا صیغه لکنا نحن اقرب الیہ من حبل و رزاد افعل وزن او زیادتی والا معنی ام پا پاکستان تعجب والا علامت ما اضربہ واضرب به و زربو تو مصیغہ تی دی ہم شکل داسی اور اس صیغه میں تعجب و اور حیرانگی والا معنی بھی تھی کو تعجب ظاہر انگی والا معنی ہم سے مدبل کے تعجب صحیح لکما اقرہ صعجب تلاوتی وک اگر تعجب والا معنا ٹھیک نه وو تو پھر ما اضربہ و دربو ان دونو سیغو کې همشکل سیغو می ماضی کا سیغا کې سیږي احتمال بیا د ماضی سیغي استعمال پدې دو کې د ماضی سیغو احتمال دی او ادری به کې سیګه ادری به په شکل باندې راشي بیا پاږی کې د امر احتمال او د امر گونډېشم پکې ستوي زئی څون ګردان قلامت کا اجراته پس اوس تر مثال پښتنې کله انامتو وکم چې غدا اېدا د ماضي سي غلطه تا سب پته لګ ماضي د ځکه مونږ وې چې د کوم سيږي په اخر راشي تر راشي یو امينونه دا کوم سيغدا مزاري د علامت چې دې کې یا علامت کوم مزاري راغلم تا قالو دا کوم سيغدا جهادواله دثن علامت پته کې لمه لا حب دا کوم سيغدا نفيواله زکه په فرق کې څه راغله دا نه کې مونږ څنګه په ځند دال نه ده که جاسې نه ده که چې چې نه ده ک جه معمل نه ده کی موف چې نه دا کو چېغه ده ف ده لکه چې سرې م مزما او قبل خري چ راهه دغلی ده او موق قو ده که نهمللق قوونه دا کو مسی ده دا مفول د ځکه خې م مزما قبل خر کې تی ده فتح ده موشا ده تنده کومه چې ده دا دا ده مطه تننده د کومسیې ده څرګمې مزمما مخاط په داخلي کې فصلا جاهد داسی شي د لکه او کې پدې باندې وله ځکه دا هم شکل د د تاسو سره د زاريف سره دا هم شکل د تاسو لا تقول د تاسو شي غدا ما هي ولا شي غدا ځکه دا څه شي شو دی جزم الله عليه والسلام او بیا دا ابتدایي طلابه کلی مازي کې شيغو کې علامات د نور اړین دي دا چې تر رسیدابو مخاطبې تماره رسیداب ته تسنی تم چې رسیداب کې شيوي تیرا شي واحد مونږ ته تماره شي تسې مونږ ته د تون راشي داتې شي دا تو راشي دا د را واحد متکلین شګه دا او نه راشي دا تي شي دا لکه داګه د جنو متکلین شي ورپسې فعل, نسبت یا فعل معلوم او مجهول کې علامات صیغہ معلوم او صیغہ مجهول په منګه څنګه پیژنو خو معلوم دي تول کې چې د فعل نسبتاه او چې لکه یا د فعل فاعل چی شبي معلومي او مجهول دي تول کې چې د فعل نسبتاه او سي مفول مفطوح او د فعل فایل چې شوی معلومه وي او صفل ماضي کې د دا د نه خو مجرد او کتاب آسانه پته ماضي کې معلومه هغه چې هغه پاکلمه پکی شي وي مفتوح هي په نه وي او مودوله کې حرف اول چې چوي لکه مزونی نو ماضي کې دا خبره د کارپاول باندې نو دا به معلومه وي چې حرف اول باندې زما و نو دا به چی شي لا هذا ند وجنا نزل وعلمناكم صغه معلومه ز کارپاول باندې چی نه او خلقا او شبها او قتلوا دا کومه صيغه ده زکه دې پار پهول ورکی چي ده همدا خو بیا بعضي يا خدای يا شخص چې دا عجوبي وایي والا او صيغي والا نه پوږي په دې باندې کال تا په دې جامي معنس ناخره تر اخره پوری معلومه وځوله یو مثال په تور باندې قال قال قالو قالت قالتہ قلنا قلت قلت ما تر اخره یو شنسه او کولاغ کیلهره ده که نهلهلاقيلو ک لقي لته فل ما بیا شي به به او بعد بهته بیا نه او ب ب لغه را بیا بیابي هو بیا بیاته بیاغ د معلومه مجوولتی کږي یو شانته کې بیا دل تهمونږه څنګه نو دا پتبار داس سره ک مثلا که معلومه نو دا به ف سر کتی چې لکان فلله په معلومه ک سر ک چېوو اولله او مجلہ کی دچی شد او وین ند د پټه بار د سطر باندې بشارت کی اجوابی وایي چې ماضی مذموم العين او موفول عین کچی غانه اگر هو کدا وی ته اسکی ماضی معلوم و مجل کے اندر زمونت غائب شله کړه زمو متکلم تک تمام شیګو می شروع می زمہ ہوگا سر کے بے زمیں اور فرق اصل کی لحاظ سے کو فرق می پتا سرهی اصل سرهی جیسے قلنا وتن اور فعل مضارع میں پہلے پر فتحہ ہو قبل مضار کے اول حرف باندې فتحوی یا پہ اول حرف باندې فتحہ دغه ما قبل اخر پکې تیسه دلکه کثرہ دندہ بدل مضارع معلوم است صیغه فتحہ کی او چې زمره غلیو ما قبل اخر پکې کثرہ وی لکا کرما یکرم اول باندې زما ما قبل اخر کی تیسه ده مداد معلوم است صیغه ده او ک اول کی زما قبل اخر باندې تیسه وی لکا فتحوی مداد چا صیغه ده مجہول است صیغه ده فعل مضارع علامت يا فعل يهر فر فتحها او, أو, أو, أو, أو, أو يا فعل يهر پر زما او درمیان میں کثرت ہو معلوم کا طریقہ ہوگا لکی يقول او يبيع او يقاتلون او کاول حرف ان زما بھی اور فمنس کی چیز ہے لکا فتحی یا الف نداب کی چیز لکی يرد او يرجعون یا يقال اخلا دادا چاولہ چیدی دادا مجهولی والا چیدی ششافم او افتخام پزندل سریقہ ششافم او افتخام دمنگمخت ویدی